Книги Солов'їною запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка «Життя у позику». Розділ сьомий Авто рухалось повільно білим яром, над яким, наче потік, струменіло небо кольору тириличу. Вони вже минули перевал, але купи снігу у бабіч дороги височили майже на два метри і затуляли краєвид. Були тільки снігові мури і голуба стрічка неба. Досить було трохи довше посидіти із відхиленою головою назад, і зникало розуміння, де верх, а де низ, де білість, а де блакить. Потім з'явився запах живиці та ялиць, а відтак насунулося бронатне плескате село. Клерфа затримав авто. Думаю, можна вже зняти ланцюги з коліс. Яка там дорога внизу? запитав він хлопця на автозаправці. Чиста. Клерфо придивився до хлопця, одягненого в червоний светр і нову шкіряну куртку. Він мав окуляри з нікелової оправи, мав прищі і настовбурчені вуха. Ми, мабуть, знайомі: Герберт, Гельмут чи. Губерт? Хлопець показав на дерев'яну табличку, прикріплену до стійок перед заправною станцією. Г. Геррінг. Гараж і ремонт автомобілів. «Це не нова вивіска? запитав Клерфе. «Та ні, зовсім новенька. Чому ж ти не написав своє ім'я повністю?» «Так практичніше. Завдяки цьому багато людей думає, що мене звати Герман». Швидше можна було б сподіватися, що ти волів би змінити прізвище, ніж малювати його такими великими літерами. — Я був би страшним дурним, — сказав хлопець. — Тепер, коли знову з'являється дедалі більше німецьких авто, ви не уявляєте собі, які я отримую чайові. — Ні, пане, моє прізвище — це Золота Жила. Клерфе зиркнув на його шкіряну куртку. Це вже куплено за ці гроші? Наполовину, але перш ніж закінчиться сезон, будуть іще лещетарські черевики і плащ, я певен. А може, ти прорахуєшся, від декого не отримаєш чоєвих саме через своє прізвище? Хлопець вискалив зуби і вкинув ланцюги до багажника. Але не від тих, хто може собі дозволити виїжджати на лижі, пане. Крім того, нічого поганого не може статися. Одні дають, радіючи, що його вже немає, а інші, тому що в них пов'язані з ним приємні спогади, але дають майже всі. Я спостеріг це, відколи тут з'явилась ця вивіска. Бензин, пане? Бензин, сказав Клерфе силих 70 літрів. Але я куплю його не в тебе, а в когось не такого спритного, як ти. Пора, Губерте, щоб твоя картина світу трохи змінилася. За годину сніг залишився позаду. Уздовж шосе мчали потоки з по тіло, а стовбури дерев блищали від вогкості. У вікнах червонів захід сонця. Діти бавились при дорозі, Поля були чорні і мокрі, а на лугах видно було жовту і сіро-зелену торішню траву. «Хочете зупинитися?» – запитав Клерфе. «Ще ні. Боїте, що сніг може нас наздогнати?» – Ліліан кивнула. «Я більше б ніколи не хотіла його бачити». «Не раніше від наступної зими?» Ліліан не відповіла. Наступна зима. То було щось, як Сиріус або Плеяди. Ледве чи колись вони їх ще побачать. «А може б ми щось випили?» – запитав Клерфе. «Кави з вишнівкою. Ми маємо ще чималий шмат дороги». «Горазд», – згодилась Ліліан. «Коли будемо над Лаго Маджоре?» «За кілька годин, пізно ввечері!» Клерфе затримав авто перед сільським готелем. Усередині офіціантка запалила світло. На стінах висіли картини, що зображали оленів під час гону і тетеруків під час котування. «Ви голодні?» – запитав Клерфе. «Що ви їли на обід?» «Нічого». «Так я й думав». Він звернувся до офіціантки. Що у вас є з їжі? Салямі, мисливські ковбаски і шубліги. Шубліги готові. Тоді два шубліга та кілька скибок чорного хліба. Крім того, масло і точене вино. Маєте фендан? Фендан і вальпочелло. Фендан. А ви що вип'єте? Можливо, сливовицю, якщо не заперечуєте, сказала офіціантка. Ні, не заперечую. Ліліан сиділа в кутку біля вікна, відсторонь прислухалася до розмови Клерфа з офіціанткою. Червонясте світло лампи грало на пляшках у буфеті зеленими й червоними відблисками. За вікном чорніли дерева на тлі високого зеленавого вечірнього неба. У сільських будинках спалахувало перше світло. Усе було дуже спокійним і природним. Вечір без страху і бунту, і Ліліан була його частиною, такою ж природною і спокійною, як усе інше. Вона врятувалася. Коли вона ще усвідомила це, їй забило дух. «Шубліги – це жирні сільські ковбаски», – пояснив Клерфе. «Чудові, але, може, вам не сподобаються». «Я люблю все!» – промовила Ліліан. «Тут, унизу, я люблю все!» Клерфа поглянула на неї в задумі. «Боюся, що це правда». «Чому ви боїтесь?» «Нема нічого небезпечнішого за жінку, яка все любить!» – розсміявся він. «Як зробити так, щоб вона любила тільки одного?» Просто нічого з цього напрямку не робити. Теж правда. Офіціантка принесла біле вино, налила його в келихи, потім підняла свою чарку зі сливовицею. На здоров'я! Випили. Клерф роззирнувся по вбогому готелю. Це ще не Париж, сказав він із посмішкою. Але ж ні, заперечила Ліліан. Це перше передмістя Парижа. Париж починається вже тут. До Гошина світили зірки і була світла ніч. Клерфе завантажив Джузеппе на одну із товарних платформ, які стояли біля перону. Крім них, тунелем їхали ще два лімузини і червоне спортивне авто. Хочете залишитись у машині чи поїдемо у вагоні? Ми не дуже забруднимось, якщо залишимось тут. Ні, це електровоз, і дах спускається. Залізничник підклав під колеса гальмінні колодки. Інші водії теж залишалися у своїх авто. В обох лімузинах горіло верхнє світло. Вагони щепили, і потяг в'їхав у тунель Святого Готарда. Стіни в тунелі були мокрі, з боків ми вогники сигналізації. За кілька хвилин Ліліан почало здаватися, що вона в шахті і опускається в глиб землі. Повітря стало важким і застояним. Стукід коліс відбивався від стін луною. Освітлені лімузини, що гойдалися перед очима ліліан, здавалися їй вагонетками на шляху до Аїду. Чи це колись закінчиться? запитала вона. Ще чверть години подав плескату флягу, яку наповнили в готелі. «Варто призвичаєтись до тунелів, бо, судячи з того, що я чув і бачив, незабаром усі ми житимемо у схожих умовах, у бомбосховищах і підземних містах». «А де ми виїдемо з тунелю?» «Поблизу Айроло, там уже південь». Ліліан боялась цього першого вечора, Думала, що спогади й туга виповзуть до неї з як пацюки. Тим часом гучний переїзд кам'яним червом землі витісняв будь-яку думку. Глибоко укорінений страх бути похованим, який властивий кожній істоті, що живе на поверхні землі, а не в її нутрі, наповнював її таким нетерплячим очікуванням появи світла і неба, що на інші почуття не було вже й місця. Усе дуже швидко змінюється, думала вона. Лише кілька годин тому я була високо в горах і мріяла спуститися вниз. А тепер я мчу під землею і мрію знову піднятись на гору. З одного лімузину вилетів шматок паперу і ударився об вітрове скло їхнього авто. Є люди, які завжди всю не мусять їсти, зауважив Клерфа. Навіть у пекло вони прихоплять із собою канапки. Він висунув руку і відліпив папір зі скла. З вікна лімузина випурхнув другий шматок паперу. Ліліан розсміялася. Потім пролетіла куля, яка задодоніла обраму їхнього вікна. «Булка!» – сказав Клерфе. «Панство в авто перед нами. Їсть саму ковбасу без хліба». Міщанська столиця пекла у череві землі. Ліліан усілася зручніше. Здавалося, тунель знімав з неї усе, що налипло на неї у колишньому житті, неначе гострі щітки у гурту здирали з Ліліан минуле. Стара планета, на якій розташовувався санаторій, залишилася назавжди позаду. Повернутися назад було неможливо, як неможливо двічі перебрести стікс. Вона з'явилася тепер на новій планеті, викинута з надр землі, долаючи падіння в неприступному русі вперед, з однією лише думкою в голові – вирватись і жити. Вона почувалася так, ніби в останню мить вирвалась з вузької довгої могили, стіни якої обвалилися позад неї і втікала вперед до світла, яке несміливо ряхтніло, але блискавично наближалося до неї і врешті розсіло темряву. Підземний гуркіт перейшов у звичний стукіт, а потім замовк. Потяг стояв у м'якому шумі сирості, сірості, Золота і лагідного повітря. Після зимного мертвого повітря, що було під склапіннями тунелю, то було повітрям життя. За хвилю Ліліан зрозуміла, що падає дощ, вслухалася у відголос крапель, що легенько барабанили об дах, вдихала м'яке повітря і виставляла руки у вікно. Вона врятована, переправилась через тікс. І врятована. «Краще було б навпаки», – сказав Клерфа. «По той бік дощ, а тут погода. Ви розчаровані?» Вона похитала головою. «Я з жовтня минулого року не бачила дощу. І чотири роки ви не були внизу? Це майже так, наче ви ще раз народилися. Ще раз, але збагачена спогадами». Вони зупинились на автозаправці. Вам можна тільки позаздрити. Ви ще раз починаєте все з початку. Із властивим молодості, темпераментом, але без юнацької безпорадності. Потяг від'їхав, червоне світло зникло в дощі. Механік віддав ключики, і авто виїхало задом на дорогу. Клерфи загальмував, щоб розвернутися. На мить він побачив Ліліан у малому замкненому просторі під спущеним верхом машини на тлі мерехтливих крапель дощу, що шумів за вікном, у спокійному світлі приладів на панелі. Її обличчя освітлене лампочками годинника і приладів для виміру відстані та швидкості. Здавалося, Клерфе всупереч усім цим механізмам, непідвладним часу, як сама смерть, із якою Ліліан мчала на випередки. Клерфер раптом зрозумів, що в порівнянні із цими перегонами усі автоперегони на світі – це дитяча гра. «Коли я висаджу її в Парижі, то втрачу», – подумав він. «Ні, я мушу спробувати її затримати. Я був би ідіотом, коли б не спробував». «Ви вже знаєте, що хочете робити в Парижі?» – поцікавився він. Я маю там стрийка, який керує моїми грошима. Досі він присилав мені їх щомісяця, а тепер я заберу в нього всю решту. Буде велика драма. Йому й далі здається, що мені 14 років. А скільки ж маєте насправді? 24 і 80. Клерфер осміявся. Добра комбінація. Я мав 36. І вісімдесят, коли повернувся з війни. І що сталося? Мені виповнилось сорок, сказав Клерфе і ввімкнув першу швидкість. То була дуже сумна річниця. Авто піднялось на узвіз, що відділяв залізницю від шосе і почало з'їжджати довгою просторою дорогою вниз. Цієї миті за ними завив інший двигун. То було червоне спортивне авто, яке разом із ними їхало тунелем. Водій ховався раніше за якоюсь стодолою, а тепер ревів за ними так, ніби мав не чотири циліндри, а шістнадцять. «Я не думав, що таке ще трапляється», – мовив Клерфе. «Він хоче з нами йти на перегони. Дамо йому урок? Чи залишимо йому ілюзію, що в нього найшвидше авто у світі?» Залишмо сьогодні кожному його ілюзії. Ну гаразд. Клерфе пригальмував Джузеппе, червоне авто за ними зупинилося також і почало сигналити. Місця було доволі, щоб їх обігнати, однак невідомий прагнув перегонів. Ну що ж, зітхнув Клерфе, є люди, які прагнуть своєї згуби. Червоне авто набридало їм аж до Фіадо безперервно пробуючи їх наздогнати. «Він готовий ще злетіти з траси та вбитися», – сказав Клерфе. «Мало вже не вилетів на останньому закруті. Пропустімо його». Він загальмував, але раптово знову додав газу. «Що за бевсь! Замість нас обігнати, мало б нас не в'їхав! Він однаково небезпечний попереду, як і ззаду!» Клерфе з'їхав на узбіччя. З придорожної стодоли долинав запах деревини. Червоне авто цього разу не зупинилося, і водій помахав їм зневажливо і засміявся. Запанувала тиша. Чути було тільки плюскіт струмка і тихе лопотіння дощу. Оце і є щастя. Ця хвилина тиші, повна темного вогково-плідного очікування. Їй ніколи не забути, Ніч, легенький шурхіт води і блискуче мокре шосе. За чверть години від'їхали в туман. Клерфе змінив світло на ближнє і їхав дуже вільно. Згодом знову стало видно узбіччя дороги. На сто метрів попереду туман був змитий дощем. Потім вони знову занурились в імлу, що піднімалася знизу. Враз Клерфе різко загальмував. Саме виїхали з туману. Перед ними висіло одним колесом над прірвою, зачепившись за кілометровий стопчик червоне спортивне авто. Біля авто стояв водій, який не був навіть поранений. «Оце називається щастя», – сказав Клерфе. «Щастя?» – відхаркнувся чоловік. «Авто! Подивіться на нього! Воно не застраховане, а моя рука...» «У найгіршому разі вивихнута. Але ж ви можете нею рухати. Радійте, що ви ще стоїте на цьому шосе!» Клерфа вийшов і оглянув розбиту машину. Інколи кілометрові стопчики стають у пригоді. «Це ви винні!» – закричав чоловік. «Ви змусили мене їхати надто швидко! Я вважаю вас відповідальним!» Якби ви дозволили мені обігнати вас, а не влаштовували перегони?» Ліліан розсміялася. «Чому ця пані сміється?» – запитав розлючений чоловік. «Не ваше діло. Та оскільки сьогодні середа, щасливий день, то я вам поясню. Ця пані прибула із іншої планети і ще не знає наших звичаїв, а сміється тому, що ви ламентуєте над своїм автом, Замість того, щоб радіти життю. Пані цього геть не розуміє. Я ж навпаки захоплююсь вами. Тому з найближчої місцевості надішлю вам буксирне авто. Стоп, стоп! Так легко ви не викрутитесь. Якби ви не викликали мене на перегони, я б їхав спокійно. Якби, так оби, у вас проблеми з умовним способом, сказав Клерфе. Краще звалити все на програну війну. Чоловік глянув на номерний знак автоклерфе. «Французький! І як я тепер поверну свої гроші?» Він почав розмахувати олівцем і клаптиком паперу, тримаючи їх у лівій руці. «Ваш номер! Прошу мені його записати! Хіба ви не бачите, що я не можу писати лівою рукою?» «То навчіться!» Я мусив навчитись і гірших речей. Клерфе знову сів до авто. Чоловік не відставав. «Ви хочете втекти від відповідальності?» «Так, але машину я вам все ж таки пришлю. «Що? Ви хочете залишити мене на дорозі під дощем?» «А вже ж хочу, бо це двомісне авто. Дихайте глибоко, дивіться на гори». Дякуйте Богові, що ви ще живі, і думайте про те, що кращі люди, ніж ви, мусили померти. У селі вони знайшли автомайстерню. Власник саме вечеряв, але облишив, прихопивши собою пляшку червоного вина, і сказав. Можливо, він потребуватиме трохи алкоголю. І я, Либонь, теж. Авто рухалося далі вниз, закрут за закрутом. «Серпантин за серпантином». «Це доволі одноманітний відрізок», – мовив Клерфе. «Тягнеться до Локарно. Потім буде озеро. Ви втомлені?» Ліліан похитала головою. «Одноманітний», – подумала вона. «Втомлена. Чи це здоровий шмат життя, що сидить збоку, не відчуває, що в мене все клекоче?» Не розуміє, що зі мною робиться. Не відчуває, що застигла картина світу в мені, раптом відтанула, зарухалась і промовила до мене, розповідаючи, що каже дощ, що говорять мокрі скелі і долина зі своїми тінями і світлом, і все. Він не здогадується, що я ніколи не буду така злита з природою, як тепер. Коли я, немов лежу в колисці В обіймах невідомого Бога. Ще полохлива, як молода пташка, Яка вже усвідомила, що все триватиме лише мить, І що я втрачу цей світ, Перш ніж він стане моїм. Втрачу цю вулицю, ці дерева, Темні вантажівки біля сільських готелів І пісні за осяйними вікнами, Сіре та срібне небо, і ці назви сіл – Осон'я, Крещіано, Кляро, Кастіоне. Назви, які ледь з'явившись, уже зникають, мов тіні, мов би їх ніколи й не було. Невже він не бачить ще більше схоже на ненадійне сито, із якого все висипається, ніж на надійний кошик? «Не зауважує, що я надто мало кажу, бо серце в мені піднімається великим анонімним почуттям, і хоча поміж небагатьох прізвищ, які воно знає, є також його прізвища, але кожне з них звучить тільки так – «життя». «Як вам сподобалась ваша перша зустріч із життям?» – запитав Клерфе. Той чоловік, який лементує над своєю власністю, а своє життя вважає за щось буденне. Ви зустрінете ще багато схожих випадків. Це все ж різноманітність. У горах кожен вважає своє життя чимось страшенно важливим. І я також. Перед ним раптом вигулькнули вулиці, світло, будинки, блакить і просторий майдан з аркадами. «За десять хвилин будемо на місці!» – сказав Клерфе. «Це вже локарно!» Протрохотів трамвай, в останню мить загородивши їм дорогу. Клерфе розсміявся, побачивши, як Ліліан придивляється до трамвая, неначе то був собор. Вона не бачила їх чотири роки. У горах не буває трамваїв. Раптом перед ними з'явилося озеро, широке, сріблясте і неспокійне. Перестало моросити, низькі хмари пропливали швидко, затуляючи місяць. Біля озера лежала тиха аскона зі своєю площею. «Де ми замешкаємо?» – запитала Ліліан. «Біля озера. Там є готель «Тамаро». Звідки ви все це знаєте?» «Після війни я мешкав тут цілий рік», – відказав Клерфе. Уранці ви переконаєтесь, чому. Він зупинився перед невеликим готелем і випакував багаж. Власник готелю має бібліотеку, сказав Клерфе. Він, можна сказати, учений. А в іншому готелі в горах стіни обвішані картинами Сезанна, Утрілло і Тулуз-Лотрека. Ось які люди тут мешкають. Ми відразу їдемо вечеряти? Куди? Добрісагго, під італійським кордоном. Десять хвилин звідси до ресторану, який зветься Джардіно. Ліліан роззирнулася. Тут цвітуть гліцинії. Грона блакитних квітів дирилася під білими стінами будинків. Мімоза висипала свої золоті квіти і під'їсте листя понад муром, що оточували чийсь сад. Весна. Сказав Клерфе. Хай Бог благословляє Джузеппе, який пересуває пори року. Авто їхало повільно вздовж озера. Мімози, сказав Клерфе, киваючи на квітучі дерева над озером. Цілі алеї, а цей пагорб заріс ірисами і нарцизами. Село зветься Порторонко, а там на горах лежить Ронко. Побудували їх римляни. Він припаркував авто біля довгих кам'яних сходів, і вони увійшли до невеликого ресторану. Клерфе замовив пляшку вина, шинку, креветок із рисом і сир із валемаджі. Усередині не було людно. Вікна були повідкривані, повівав лагідний вітерець. На столі стояли вази з білими камеліями. Ви тут мешкали? запитала Ліліан. Біля цього озера? Так, майже рік, після втечі з табору і потім після війни. Я думав, побуду тут лише кілька днів, але лишився набагато довше. Я відчув, що потребую цього. То було лікування, яке полягало на безділлі. Сонце, ящірки на мурах. Я лікувався тим, що годинами дивився на небо і на озеро, Прагнучи все забути, щоб нарешті мої очі перестали втуплятися в одну цятку, я зрозумів, що природа навіть не помітила 20 років людського безумства. Салют! Білян випила ковток легкого італійського вина. Я помиляюся, чи то їжа дивовижно смачна? Їжа дивовижно смачна! Ресторатор міг би стати шеф-кухарем у якомусь великому готелі. А чому ж не став? Колись був, але йому більше подобається рідне село. «Я щаслива, Клерфе», – сказала Ліліан. «На додачу мушу зізнатися, що не знаю навіть, що означає це слово. Я, мабуть, також не знаю. Ви ніколи не були щасливими?» Часто, але щоразу інакше. А коли найбільше? Коли був сам, відказав Клерфе. Ліліан засміялася. А куди ми підемо тепер? Чи є тут ще такі зачаровані ресторани і готелі? О, тут їх багато. Уночі, коли місяцю повні, з озера виринає склянний ресторан. Він належить одному із синів Нептуна. Там можна почастуватися старими римськими винами. Натомість зараз ми підемо до бару, де є ще вино, давно вже розпродане в Парижі. Вони знову поїхали в Аскону. Флерфа залишив авто перед готелем, вони пішли вздовж площі і зійшли сходами до якогось підвалу. Внизу був маленький бар. «Я не мушу вже нічого пити», – сказала Ліліан. «Я п'яна мімозами». Усе довкола просто в них потонуло. А що це за острів на озері? В римську добу там стояла, мабуть, святина Венери. Тепер хтось має там ресторан. Але інколи вночі, при повному місяці, там іще блукають давні боги. Потім власник наступного ранку знаходить багато порожніх пляшок із неторканими корками. Час від часу пан відсипляється на острові після нічної пиятики і прокидається пополудні. Тоді чути його флейту, а на всіх радіостанціях починає фонити. Це вино чудесне. Що це таке? Це старе шампанське, яке прекрасно відловишалось в тутешньому підвалі. До готелю вони поверталися пішки, на стіні якої з дому висів розп'ятий Христос. Напроти був вхід до ресторану. Спаситель мовчки заглядав в освітлене приміщення, із якого лунали сміх і галас. Ліліан мала враження, що у зв'язку з цим треба було б щось сказати, але слів забракло. Ліліан стояла біля вікна у своїй кімнаті, і за вікном було озеро, ніч та вітер. Весна шуміла в платанах на площі та в хмарах. Увійшов Клерфе. Він обняв її. Вона обернулася і подивилася на нього. Він поцілував її. «Ти не боїшся?» – поцікавилась вона. «Чого?» «Що я хвора?» «Я боюсь, що під час перегонів зі швидкістю 200 кілометрів за годину у мене може тріснути передня опона!» Ліліан глибоко зітхнула і подумала. Ми в схожій ситуації. Обоє не маємо майбутнього. Його майбутнє сягає тільки до наступних перегонів, а моє – до наступної кровотечі. Вона усміхнулася. Є така історія, – сказав Клерфе. У Парижі в добу гільйотини, вели певну людину на екзекуцію. Стояла зима і було далеко до місця страти. Конвоїри зупинилися дорогою, щоб напитися вина. Коли самі випили, запропонували пляшку засудженому. Цей узяв її, покрутив, розглядаючи, і врешті сказав, «Сподіваюся, що жоден із нас не носить у собі якоїсь заразної хвороби». І теж випив. А за півгодини його голова скотилася до кошика. «Це історії розповіла мені моя бабця», коли мені було десять років, вона мала звичай випивати впродовж дня пляшку Кальвадосу. Їй пророкували ранню смерть, але вона живе досі, а пророки давно вже померли. Я взяв пляшку цього старого шампанського з бару і з підвалу. Кажуть, навесні воно піниться дужче, ніж в інші пори року. То тоді відчуває життя. Я залишу його вам тут. Він поставив пляшку на підвіконні, але відразу переставив на столик. Не можна, щоб вино опинялося у світлі місяця. Місяць убиває його аромат. То теж слова моєї бабці. Клерфе рушив до дверей. «Клерфе!» – покликала Ліліан. Він озирнувся. «Я виїхала звідти не для того, щоб залишатись на самоті».